І одразу ж почалося перетягування чайок у Дніпро. Робилося це дуже обережно і надзвичайно тихо. Спочатку послали кількох досвідчених козаків наглянути найзручніший перевал і впевнитись у тому, що по той бік коси на березі Дніпра немає ворога. Карпо кузні, який був за головного під час огляду місцевості, незабаром повернувся своїми товаришами і доповів старшині, що перетягатися можна безпечно. Робота закипіла. І козаки, і колишні невольники, і старшина – всі брали участь у цій дружній військовій роботі. Героєм цієї ночі був дурнуватий, але надзвичайно підходящий до цього діла села Хома. Він тягав чайки по піщаній косі так легко, наче це були санки, що ковзали по наїждженому снігу. Найбільше від усіх дивувався цій ведмежій силі балакучий орлянин. «Ну і богатирище ж, братці ваш Хома!» – шепотів він, хитаючи головою – Такий богатирище, що ні в касті сказати, ні пером списати. Ото диво дивне, сказати біля муромець, саме як раз буде. А чи як пре, аж пищить посудина. Ще не світало, а всі чайки були вже по той бід коси, розміщені вздовж берега і сховані в очереті, наче качки. Всі козаки були на своїх місцях, по чайках, і веслярі сиділи біля кочетів, тримаючи весла на поготові. Нічна темрява оповела і Дніпро, і протилежний його берег, де трохи нижче розташований був очаків. З того боку інколи долинало собаче гавкання, та в очереті часом крякали з просоння качки. Надранок у траві задеркотіли диркачі, та іноді висвистувала знайома козакам нічна пташка-вівчарик. «Де то не баба з галерами», — думалося кожному, — «чи встигне він своїми товаришами, з дженджелієм та семеном скалозубом, прослизнути повз фортецю?» Йому не перше надурити й турків, і татар, кажуть, він характерник, щукою іноді перекидався і на дні Дніпра карасів ловив собі на сніданок. А ночами він у Пугача перекидався і за ніч встигав Січі долетіти до Кафи і до Козлова, і там стогнав на високих мінаретах, щоб бідні невольники могли його почути і здогадатися, що не Пугач прилетів до них з України і приніс вісточку про далекий рідний «край». От якби й тепер він сам перекинувся окунем чи щукою і галерею своїми рибами поробив, та й проплив би під водою повз очаків. Раптом щось глухо стукнуло і покотилося. Така ж луна глуха відбилася в очереті. Це гармата. От і ще гримнуло. І ще? І ще? Щось чорне промайнуло перед ним самим і змусило його мимоволі заплющити очі. Розплющивши їх, він знову побачив, що в нього на грудях сидить круг. Він добирається до його очей. Очі людини і очі крука зустрілися. Немовопечений круг махнув крилами і шугонув убік, Злякався. Його ще бояться круки. Що ж сталося? Чого він тут лежить? Хто його залишив? Хто залишив усіх цих? Сонце з кисним промінням б'є йому в очі, боляче очам. Він заплющує їх і намагається щось пригадати, щось зашаруділо травою біля самої його голови. Він розплющує очі, знов блакитне небо. Куди від нього сховатися? Але ось щось ворушиться над головою. Він придивляється, це зелена ящірка своїми чіпкими лапками вилізла на стеблину сухого Чорнобилю і дивиться на нього чорненькими оченятами. «Ох!» — і ящерка шурхнула в траву. «Де ж море?» «Де Дніпро. Куди поділись чайки, козаки?» Згадав. Не доїжджаючи до кизи вони побачили на березі табун осідлених коней. Це були татари, які поверталися з України. Вони пустили спутаних коней, а самі полягали спати. Загін козаків вийшов із чайок на берег і захопив цей табун. І Федору безрідному дісталося два добрих коня. Потім напали на сплячих татар, побили їх, і він безрідний бив їх. І там, так само як тут, козаки, лежать порубані татари і дивляться в блакитне небо. Згадувалось далі, та таке дивне, незрозуміле. За кизикерменом на них напали інші татари. Багато їх, як сарани, горлають, виють, алалакають, оточили й його, Федора безрідного. А далі він знову нічого не пам'ятає. Мабуть, його вбили. Чому ж він іще не на тому світі? Так це значить, душа його ще ходить по муках. Сорок днів їй ходити. Чому ж вона не ходить знайомими, рідними місцями? Чому вона не на Україні?